بسم الله الرحمن الرحيم باب التمر بالتمر كتاب البيوع شروع ده ذاتل سماب دی کتاب البيوع دې نسخې مختلفتي بعضي نوو کې تمر بالتمر ده کجورې چې کم کړه شي وي او چې شي وي ته تمر وایي نه کړه شو عام موجود شي وي نو تمر ورته وایي عام سره په د ونه ونه وشو کولای شو الله یبني لاق د تمر تمر او بي تمر ژوند راشي خو بزنس کو کی بابون بي تمر بي تمر تمر خرث ول بسمر باندې دا دیمه نس خړې را راځه له کوم باب کی چې کوم مسله یې اسالو شراء تمر بي رطب راغې یا رطوا کجرو توې چې پهونو باندې لګې دي او تمہرايتي چاغاي ککشوي او وجي شيري دګيږي کوم حديث ته عبد الله بن يزيدي ذويچي از ته خبر ورکړل دي چې داد السعد بن ابي وقاص رضي الله په باه د خر سوو دمو کې پا وربشو نهموته رب شو ته و چې دا په رب شوو کې بهترین نه ن سر د رب ځې هغې د کمپووس کې چې دا پیر د ورربشي خوراک ډګې ده خلق ورکه نو ورکه بوست ورکه ورکه ورکه او یو پسمدان چې وربښی چې دا لري دا, دا پوسټ کې نریشانی هغه جوړې شي نو بیا بوست کې ډیر نه ورکه اسانی نن دا ته پوسټ شی او چې دا غنم پدې وربښو بازی تمتي او وربښو بازی پیغمبری وربشي او ته خلقونه دې څو کم دی فقال الابو سعد مصاد از نموردوی ایوهما ابدل ورف کی کم ده نویعال بیضاغنم قال سایروی فنحاو شمانکو سعد دیسا اللر عزاج بلدینا شمانکو سعد دینا بیضاغ پسولتو بانیمناکی او گئوی جمان رسول اللہ سلنا ویدنی پر نانا تبوز شیو فخرسولو تبر کی پروتبو سرا د که جوری په تاسو هر شي مې لري ترامې اا یانو په سر راته د دازې کډوري کمیږي زای به څه کړی چې وښي او پام نو غره دې نه مونږه کړو دا حدیثه دا مشکل <سؤال> نه امتحاني شان دي زه دې دا دا غنم په ربو شعبان دی خرڅول د جمهور پنيز باندې نصي اتن ناروان روانه کده مو اجر په ویلي وکړل وکړلتي نصيه مورادي بیا ته پوسر ته چې ايده به زابه ته دې او کو سرت به او که بیتره کانیو چه اموال رویوی تاز پروند و سریج باییی نسیان حرامات او که چرتا دا جدا جنسوی اکدو جمهور مسلک دیگ او یدن پی یدن خرستهید او که ابزریو غیر ابزری خواکی پزل بناروا خونه نجایز دیگی دته په څه مقصد دی چې ایوه ما ابزن مانیونه کافی شکانلې ما سره کله مالک سی سره برابر کوي تاسو کوو چې امام مالک سی وای چې جنس یو جنوی دی کی چې کوم راي دی امام مالک سی د صادق بن وقاسم څخه خبر بې دې کم استدلال نیول دي شیرا تمر به او تب همدې کی سمسره یو ترфта تمر دي بل ترфта رو تب نو تمر پر او تب باندې خرڅول د دې څو کم دي کومه تطازل انو اتفاق نه راوړي چې متفازل نه خرڅې نه اتفاق سری نه او که تاسو یې نی دا ائم او سلاطو صاحبینو پنځ باندې دا صورت هم ناروا ده خدای امام سي پنځ باندې دا صورت چاې بار مهشی یو قصه دي کړي دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله شهر د کوپېن بغداد ته لاړو بچرا غونش او دا اغنه تاکو سکلو چه داروتب تمر خرصول لدي سن بی با یو بالبانه اغوی چه موتصاوی جایز دی اغو موتوی چه وی زکا چه دارتا مر بر رتب داویا یو جنسوی بانه جدا جنسوی دغه یو جنس فکر نه نو د حدیث اول سره د جېس کې چکه حدیث سره غلې ده چا تمرو بیت او که یو جنس نه تمر ځان دي چې ورو تب ځان دي به حدیث دوی مې را دي چې کله اختلاف پجين وبې کې په شی په نو هلہ جواب وکړه په خبرو نو زردا حدیث پیش کو چې دا دې صادق جن د وقاص وی چې اسالو شیرا تمر بر تطفق قالوا سرت بده ویوقالوا بنا وان ذلک امام وهني پره مولا ورته جواب ورکوي پرې کې او حدیث راوی دې دې بنایاش اغه مجبور نه دا نو خالد طول متحرش خلق کوي تیمام و, جل و, و ادی په حدیث او توغرب کی ما دم عبد الله بن و فی رازی د خلق خبر را تیمام و ادی په حدیث نبی وردا زید بن هاشم هم دغه سیده ګدیو امام سے چی کاما مسئلہ ذکر کرو دا مخیر حدیثی سلال نیولے ری چی متصاویاں تریخ رسول جائز دی که یو جنسوی او متفاضلن جائز دی که جدا گیس حدیث او نے یو طرف ساوی دی که حدیث آخر نی مز طرف ساوی دی که پشید بارہ حال دا حدیث د دیني جدل ثانوي نه بي وقاد او له نو استدلال لدينا مشكله او غدانه دغه تاسو ویل شي د امتحاني مقام د قياده کې اسبات نه لې قال ابو داود روايت منه وين اعماله و وي دا دویم جواب شورا دی حدیث tham چې دا کوم مننه چې راغله د مخکی حدیث کې ناغنه سی اته مراد دی وه چې طرحو ناروا دی ځکه د اموال الربوی دي اموال <سؤال> الربوی کې نشه حرام وای وابن في المذابنه مذابنه ثتوي المذابنه حكم سره مذابن ب وعمال الشجر من التمر بالتمر المجوز كيلت يأكل ميو مال الشجر من التمر بالتمر المجوز كيلت و انا بني او دغم يواب شکوه لري شو میو باندې تخرفه درې کې معلومي دادة عزيز عبد الله د کېلو ته مو زابانه هم دې دانه چې دا تخميني بعدا ولی یحکمه شکوه له د یو توکیل معلوم کی چې من ده دوه باندې دي لیکن چې کما کجوري دي پهونو باندې کما میو دغې په تدې دمرمنه دي د ولا کړي اټګړی خبره ده چاټګړی خبره شه پدې کې زیاتره کمي امالي او مالي رغوي دي سوت پکې راند شي مذابنه له زبانه نه زپن دپیتوي پدې کې هر واهید بللره دپکای هغه داسې چې چنت د حق ته شو کولې شیوي مې وزياتي نو دیول نه و او کبیا پهونه باندې می وړره راوځینو نو ولا نور کومه ګړې جوړي د ریټ دوي د ذات ما ملي باندې کیدای نه دا ګرځي تاپ ما ما له بیره اطلام نه کړنا به سمري بیت تمر د خرڅولو د میونه بیت تمرې او تمرو سرچ کړه شوې ونه کیدای ميوي په پرې شو اعتبار د پیمانی کدا دمر په پیمانه نه یو پتلګي د بل خلکو نه او د بیره نامه د زبيب عینب اغه ته وي هو نو کې زبيب اغه تاي چار کټشي کې له بیماني سره او د بیره ري به هیتا او د خرڅولو او د پسنا په غنم سره کېل ان نا کوم چې غنم راوتي کېل معلومي د دانو غوته راځي تکه یا زه کې احتمال لري با باب البیل عرایہ عرایہ جمع داریہۃن داریہۃ حقیقت څه یا حکم څه دی خبری دواړه خبرې معلومول کار کار اېم څه را څو پنيباندي حریه او زبانه یو شی له مقصد دارج مزابنه به مال شجر من التمر بالتمر المجوز کیلنو مذاباریه هم د غصیزه او په یو مخصوص انداز کې ردی بیا جایه مذابنه نه روانه تكونه کې کومه ویاته پر شکو ولې شو میون خرڅه نه شد دې مقدار معلومی نه دی او المتب یو مخصوص مقدار کې ای موصلاته پر لواندی د جایه په حقیقت د مذابنی او داریه یو ده کومه زبانه کې عموم ده او عاریت یو مخصوص مختاري. مختاري. دا دا مقدار دی داغه مقدار سره رسید کیږي په مقدار العاریت کیږي چې د پینځو وثقونه کم بری کی بل اتفاق جایز دی او چې د پینځو وثقونه زیاتې بری اتفاق پکی حریه هم نه جایز او چې پینځو وثقونه بری کی اختراق دی دا امام شافعی سے راجح قول دار ہے جناجیز اور جو قول دار ہے جائز ہے امام احمد سے پنید جائز ہے امام مالک سے پنید جائز داذ دا دا ائی موسلہ ثو پرزوانی داری حقیقت شو ال متعد امام مالک سے پنید باندې کو دی پرخش تے نور دونه امامان دغه به یو قسم ګرځي او امام مالک سی و هم بیا ګرځي او په خاص قسم ته یو د امام تي پرېد باندې اریه تي دا دا ته هی به قسم دې دغه په قسم نه ده دغه طریقه ده چې خلک باغونو والی او په باغ کې ونی وي زیین داسې خل د کلیې پ کې د اوون نه د غوم بچ تز کې نو باغ والله دغه کسسته چې دغ دغ د بچو د پااره سوون ورک ممسله ک جو ورک پ شپ چې دنه تپلو به چولله که جوری کدا چې ورگی داوکه د په زمانه کې چې دا سره به ستو دا خلق جوړ نبی میویره شکه وله باغ ته د دې ترې دا تک به په باغ والو باندې موشکې دوه په دې وج باندې چې دې به او اد کې خلکو باغ ته ځان خپل هغيال بوره هغو عیان مو ستو دې بداله ورنه پر لاړې جوړې باغوالو <سؤال> ریته وکړو چې دا کسب به وي تر هغه موږ دا کجوری درکړلې ته چرته چا په زرهبانی نه دی اندازہ معلوم کا خرڅ کړي وکړه چې دا څومره باندې کې داني وي دا اړ په منزارو موږ تالره کوولې شوي کجوری درکو نو عاریه دغور نو د نوري مامور دی ومته پرغدا شو نور امامان دی کی عمومی چې چا د دې ورکړې په دییر ته ورته هرته هم بیا ده او بل <سؤال> چې باندې دغه ولاړی کجوري هرته هم بیا ده امام سي وينه نه تبديل نهي به دې په هرې باندې نکاول کوي او ته ورکړو د ونه هبا راغی نه تقریبا جوړو دیونو داږي به وکړه هغه کجوري چې کم کړی شو دي زائر خبر به چې دغه مورا لهت دي چې دا کتاب بخ بخښه شو نو دا کوم وريده طرف نو ونيم دا غوډه دالانی ته خوشاله او ستګه مړه دارګه وخت له بچول راغین او کو نو دا صورت ده بیرې چې دې یو څنګه و شنو دا صورت ده وې نه اتحاد ده به شو دا 135 د بندات بیا لهذا د امام دی پنځبانی داسورت جایز دي خسره په دغه امور یو مراله هکبه خبره د بل چا د دې تعلق نشته او نور ايمه وي چې دغه اوراله هوي کمه ریبانی خرڅي داونه او بل چا باندې خرڅي په دمر مهلار دار کې کمره غللې ده چې 빈ځو سقونه کمې قریب یو شوي تاسو ها نورای مایت موزابنا په دې خاص صورت کې مخصوص تا موزابنا ممنوع د دې خاص صورت کې جایزه دی تعریه ائمام ثویت جنا په دې باندې خاصي صورتن اطلاق د بهیشو دی ورنه د ده دہیبی یو قسم دی چې هم تور سره دہی بابا چې کوم وو نو وښو نو میوبه دي بن زو څخه تر دې دایې دی نو کوم ځک بنو نبی سره مرخصه پیبین اراي نبی په دې اړه راي کوي چې تمر ورته نو حاصلني پرې کیدای شو امامي محمد چې هم تفصيل کړې ماالکي هم چې دا رو جود واحب ده په هبکه پیوستر پر ځان او شیرا د واحب ده خپلې به دره پر دې د باندې او امامي شافعي څه دا قدر جدا بنزوز سوقنا الكمي مستثنى له يعني المذعبينا دي بي جائز ذا بدره واهب ودواهبنا بل جابان و قال او عثمان لم يجينا قال عبد الله بن عينه قال يحيى بن سعيد اشير ما المعروف لمن من كان تامر ژوند کی او تامر لاند اجازه یې کړه دې په بار راایه او کې چا هرشي پاټکل لږی سره چې خریږي درا پما دغه تاسو ته توسف کې پینځه علامه دې چې مداخله راکړنی دا صورت د مذابني له مذابینو سريحي من راغله نبایت چې تر سلوور وسه پورې دا جې شو زیات تو نه شو نه ضرورت پوهه ځبان دې جاتواله دې کول بکار اچھا داوو تقریر لا راځه او دې کار حجه تناحر احمد بن سعيد همدان یې قال حجه تناي وعل انا غير دې دې ستایی اصرارې انهه قال را دې رجل نو دې نو بل سړي تک جوري بیا د دې چا کم کجوري ورګني نو اګه جوري دا دې سړي اوی رجولی هستسنی من مالیه ان نخلا اولی سنتین یا ایو صلاح مستثناکی ده پلمان نیو کجور یادوا شی خوری اغیل را مثلا نمال تو باغ دی خرسه که چه ده تول بتا خرشو علو دفتان که پتان که وانا با تابای نخرسو ملازان پری دم سمگ بچی دی خوری پر یا بیو آبیتما رخ بیاویت دا غیغ دانی شمیر که پا کجور و آبیت خرک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 قيام کوي دغه سره پر تجربه نه نو پر بیاه په مثلی خرج خرج کی دلرا دغه موهوب له هو په مثل لاټکل نه د سترټکری دایي سه او میګدار متائم کې به غواه هبنه خرج کی چا ک جوړتواله وداکه تفصیل ماته پر دیو پدغه ترتیب باندي امام محمد امام مالک سره موته امام محمد کوم نقل کړل چغم دغه تعریف ده رهبی ترپت اونی البته <سؤال> امام مالک <سؤال> او دې موسه په جوړي چې امام مالک په پټو عموم کوي چې پټ واهب خر ای ور کوي دا وني او نه الله بل چا امام سے کوئی جنا دا واهب او مهولو وبمذ خبر بل چا نشو باب بیع و استیمار قبلہ عبد الصلاح و علی تعالی سبحانه و تعالی عبد الله بن محمد متقدم الى المالك منا في ما ذي الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حقه عبد الصلاح عن البائع والمشتري بیان خر تولود میو کہ مخده ذکر کہ دلود صلاحیت د دین ابضی خلق باهون باغونو کې میواله لګي دلني پښښونه او داسې خارسې دا دی کې چېن صورتونه دې دهن کې کېنه یو صورت داده چې اڑو داده باغ په غولونو کې لري په غولونو کې زموږ له اوبې کې جوړنشت مالتې لري دا بوي مالتې په غولونو کې لري لدانې نه لري که او څوک دا خارسې مدام منو ده د دې تطابق د ګرابې ادم عدم په والتکای کنا کای دانکای کنا کای دوین سردا ده چی دانک کارشوا لیکن پخشو لانا رشنا ده دانک کارشوا خو پخشون ده شنه ده او دریم سردا ده چی کارشی او خو پخا مشه بل اتفاق جایز ده دریم سرند چی دانک کار او پخش پارثمن پښو خمزه دی دا هو بالکل <سؤال> یی پاکی خبره خدای مې زړه تلشین نه پښو یې نه لري پدې کې درې صورتونه دي یو سورنداله چې مالک د باغ دا غوڼي خرڅ او هغه ته وایي چې لکه دا مې وې مدربانه خرڅې کړي خدای وته کټکه و کټکه شو کېوه کپکار کړو دې په څلور په جواز ورته ما باغ واخاله دا ضرورت دویم اتفاق نه جايي دیم سورنداره چ اخلم او میوي باندې کټکو دا په دې باسي دا به دې اتفاق نه جايي شرطونه پاتې دي کنه ډریم سورط په دې اداره چی ستنه مزدار په باغ خرڅي په هغه وخت نو رته وایي دا به و نه به دا وځو دا ندیس صورت کی رحناو پنیز جوال ده او جمهور پنیز بانی داغوم نا جائید حدیث کی جی کمان را غلن نها ان بے اسیماری حتی ایمیش صلاح پیانبر را سلام منکرد اخر سولو دمیون ترسو پوری جیس صلاح نی کارشو بایی مشتری نو دام محمول با آغا صورت باندی چه مشتری وی اخ لم لیکن میوی باوی پا ونو کی نبی کٹ اپنی محبا سو کوئی محبا سو اونو را امام اتلقن کی چکا شرطی لگه ولی جنب اکرکو او کن سکوتی کلو خودون سرکن کی ہوئی ناروازی جاگری زوڑی ما مالب دیسوئی که چیز سپایی جاگری تو جوڑی نشی خواه لا بدله نی مه زمن روتې چې نه بیایرې اسلام نه لاند بیا نخلی دو د کجرور نهته ت هو تر دی پورې چې د هغې پخواالېکاره شيخواال کاره شوي د غې نه مخکې د نهکرله ې سمومبولی د وې نهته ی بز تر دی پې چغه خپور سپین نه شي او یا من را او په عمل ک نه چې رابطت نار بای منه کله یې درتهون کې ول مشتری اوازتون کې بای مشتری دوان منه کړی اچھا دغه په لحه ته نه حس ممر نه ولي په چې منه کړدل الله امران بیل غناي مې د خطو غنیمت نه عطا توقسمه تدې پرې دغه غنیمه ټونات چې نهي تقسیم شو مشترکی دا چا په ملک کې ناراض نو کدا چې یو څیز سو خرسې نه داو موږ یو پسم تګړې د معدوم نه د معدوم ځای هر اغزې چې تقسیم ته او اوغه تقسیم شوی نه او پاتې اوسه خالص خپل هي څه خرسې دانې دې دې د تاسیمونه کي خامخ خوشتر وو خطر پراوزي مشتري به یو طرف واړي بل طرف ورک جګړه جوړي وان وي نه له یو د خرصه اول د کجون تر دې پوري چې دا محفوظ نشي من کو نیار زهر حارز وختنا و ايسل يا رجله منکلن به له تر جمنځو کې او تل بغیر هي بغیر د کمر بننا نظام دې ته وی چې انسان دا لنګ زنه تاوي او بره په ری باندې په ټنه ایته چې په ټنه ایته دې باندې چې ودري ګي نکشپور شارته مخکارش او که چر دې باندې چې نه ته ودا تر لوکاني تر کېم بیا امریکا چیر باندې کې نو ما کده خبره اور کا با داغینه چې کړو بیا مدسکوا کمربن وټل ادااع دست اختلاع ادل دستار И MP3. وفر ticks. so uno,ane believer. 고석لوز. noktfalls. SW-b expands. floor. skyle fermi. ضε yahoo messa, amanvar ar honestly, nab bushovty,vida book. فower. su piha. desp dir collage. surar èli. 게 lily dup卵. so puza.问 il glo iso.י Energie eeb.ifier nastiñi phper x five ha. points. NSF-AAFR, ind إلى ما تشقى تشقى دي شي قال اغي تحمار وتضبار يو كلمه تهارج په خالی او جوړيشو قرانه شروع شي د سرووالي طرف دي دي ني جوړوالي طرف دي چې کم توري نو دي تور شي لکه ان چې کم ترقي کې نو شروع شي راکمه تاسو کم جړې کې جړشي نکته شیشه خوبانه ښه تاسو لا خپې دي ها نو دې ته هر هغه وخت چې موږ د ولي جان حمادي وسلمته تر تو پورین تور او داغه تولد دان ترڅو برجيتینګي شاو مزبوته شونيا حدث احمد نصره الحدث ابو خریش الحدث یونس قالت تود زماد امر تمر قبل يد الله وماذ بيذل ما يتواون و استمارة اولاد قبل يد الله وماذ بيذل الله يونس دخر ثولود میونه مسجد احکار کی دود صلاح دله و ما ذکر په ذالکه او د کیجې کما حدیث فقال نو ابو زناد و کان اور و ابن زبير و اور ابن زبير حدیث په بیان اور صالح نبی حثمنه او غو بیان اور د زیر دي ثابت نقاله دي ثابت یلو کان الناس خلق تباعون استمار په و المغر ثولمي قبل ان يبدو صلاحها ما کړه کار کې د نورو ته تلای د دینه پیسہ جد الناسو کلم چې می ووشه کوله خلق وحزرته قاديهم او حاضر بشو دغه مطالبه کوم نک پیسی سي بچی جواب ته براله او دلته د دې تر مباره ریته می ووشه کوله قال المبتان مشترب و قناصابه تمره ادمان و صابه او قشامه و صابه مرادهم د میو ته قیرا د ضمان مرز نه کیدره او خوشام او تلګی دلی نه او مرادو ترګی دنه مرزونو احات نه ته جونبه دا پتو نو مصیبتونو چې و پغی باندې بهانې لټولی پهلمہ کثرت خصومتهم کر دیو جګړې زیات شي د نه ګیره سلام په خواږه چابتر او چابص نو وی در تو رنا ترام په شان د مشوره ای شیر بی حاج مشوره په دی ورکول فإما لا تماما اي لم تستطيعوا الا تنازعوا ان لم تستطيعوا الا تنازعوا كذريت استقاتن ري دنجغلي کولنه نو فلا تطاوا ثمرا تتاو جمع خر دوي مي مانته ابو سرا تصبوج ذكرش ورضي صلحه حتى ابو نوینده دا دی د جګړو دینو اختلافات دینو مندزری نشابیت ردیلو ترنه هو دتی پرمان مقدس هو چې دا غره ایدانا چې دا میوي د صلاح نه مخکې خرڅول دا په تور د مشورې ممانه نه داسه حرمت کراحت نه ردی نشابیت را ایداش او نور ايمان اغادي ته باي صورت مت حرام وي کوم چې بياد معلوم راځي او بازي تمکرو هو کم کې چې بياد معلوم نه وي خلک یې شرطي پاتې دوته لګي ابو دلہ دنا نی را دلہ دلا هی دل <سؤال> ارایا د تمرنا ترسو پوری دیسلای دینسکار شولای او بایل <سؤال> بدنانی خدا باندې خرڅولې مګر پاشه پو باندې پورکو باندې انلارایا لیکن ارایا وره ما کیت ارایا تفسیل <سؤال> وره چی نو ري مو پنید باندې دیت دات بیا میچ بیا شن وایست ساموت ته چیرګم کمې اور امام نے پنند بنی بیان نہ شدید ہے بد ہے تبدیل ہے بد بلا ہے بے دی لیکن آرایا شداہم سورۃ تبری کے اجائے باب التمید نے کہا حدثنا احمد بن محمد و يخبرنا قال حدثنا سفیان بن احمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله انما ناتقنا الراجی الراجی بن عبد الله بابن پی بیا سینین، بابن پی د بیا با بیعی سینین، بیعی سینین ستویی خطابی چیم داغیر تاریف کرده دی بیا ما بی سمری نخلتی اوی نخلات بیا آیانی ها سنتین او سلسن او اربعان او احسرمین ها چیدی او چا باغی کل زینی باغون ریسی خلقوی دا خب آگ دا دا اغباغ ونی واحدی نسو کال دا کارید دا با طلت کاله <سؤال> پوری دیونه ما وابه نو دغه تا به الستینی <سؤال> نو ادينا نبی عليه السلام مونږه کړل دا ګرې چی داسې میوي کوي کنه کج او په کم ترتیبې کوي ما نهان داسې او وضع الجوایح او نبی ني السلام امر کړلې دې خدلو د جواز روايح جما د جائحهن جائحه هغه پت او مصیبت دوی چا غو نو ته میوت مقصد مصدر د دې چې تا پچا باخر کړم او مشتري ته یو سموي ورسی دو ګلې و شوخصم پنه مونږ ګلې اونی خرادی ترابی کریی سریت موسیبت و رسیدو یا پتیو نیشه و نیشه و خبر ری چاگر خود اغم مقدغنه کئی نرخ په کم نرخ چی دا بیستی دا نبی ری صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلو چی تاسو د آبات پا مقدار بانی سریت محفی کواستی کواستی کواستی سریت سکویی بیده احکم دا نور ایمو سرا سو پا نیز بانی سوار ایمان احمدنا د ضب د مکاریم الاخلاق نه <تصفيق> <ده> یعنی <دي> لازم <تصفيق> او د امام احمد او د بازي علماء قنلبندي دا حکم لازمی دي ضروري دي او قال حدثنا مستديم قال احمد ممن و قال ابن عياذ من الله دا باثين بلوي دي دړي او معاوما I think